Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Approvata nella notte la manovra dei record, f e d r i g a rafforzato tutte le linee strategiche della regione. Regione seconda in Italia per qualità delle istituzioni pubbliche, Trieste seconda tra le province. Donazioni del sangue da record. Nel 2023 la f d s compie 65 anni e si racconta con un libro. d i i c o t t e n n e si finge avvocato e truffa due anziane in Friuli, arrestato dalla mobilia i domiciliari in c a m p a n i a Educazione alla legalità a Spilimbergo, il magistrato Ardita incontra gli studenti sulla lotta alla mafia. 12.31, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. a m p r i a m o ancora una volta il giornale sulla manovra da record, quella che è stata approvata nel corso della notte dall'Aula del Consiglio regionale dopo quattro giorni di lavori. Il capitolo più pesante è quello relativo alla salute. Mai come quest'anno la manovra regionale era stata così ricca, oltre 5,7 miliardi, di cui più di 3 per la sanità. In Consiglio sono state approvate nella notte a maggioranza le tre leggi che compongono il bilancio 2024. Ci sono voluti quattro giorni e oltre 50 ore di discussione, con l'accoglimento di 59、e、dei 94 ordini del giorno presentati. A prendersi la fetta più grossa, la salute, 3 miliardi e 181 milioni, quasi 10 di risorse in più rispetto all'anno in corso. Tra gli emendamenti più consistenti, 6 milioni per la Casa di riporti. Di Mortegliano colpita dal maltempo della scorsa estate. Come previsto, approvati tutti gli emendamenti della maggioranza e bocciati quelli delle opposizioni che chiedevano una tutela migliore del servizio pubblico e maggiori risorse per tagliare le liste di attesa. Negli altri settori cresce del 27 il budget a disposizione dell'assessore ad attività produttive Bini, con 11 milioni per un bando di incentivi e di insediamento di consorsi di sviluppo economico locale, altrettanti per i grandi eventi che possono attrarre turisti. Per l'agricoltura, 9 milioni per il fondo. Di rotazione mentre 46 milioni per la difesa del suolo di cui 9 per le spiagge di Grado e Lignano saranno a disposizione d e l l a s s e s s o r e all'ambiente Scoccimarro. Inoltre, 250 milioni per i trasporti, 10 per incentivare l'assunzione di giovani tra i 18 e 35 anni e 15 milioni nel triennio per favorire le giovani coppie. E ulteriori 5 milioni all'DR di Trieste per l'acquisto dell'ex caserma di Via Rossetti, destinata a diventare un polo studentesco, ma su cui il comune è fermo dal 2018. Questa manovra mette a disposizione risorse ingenti che rendono più forte la. Capacità di reazione del mondo produttivo alle difficili previsioni sull'anno che aspetta l'Europa. Tutte le linee strategiche della regione sono state rafforzate in modo consistente, ha detto il presidente Massimiliano Fedriga. Andrea Saul, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione in Italia, dopo il Trentino Alto Adige, in fatto di qualità di istituzioni pubbliche. Il dato emerge dalla classifica dell'Indice di qualità istituzionale IQI, redatto dall'Associazione a r t i g i a n i e Piccole Imprese CGA di Mestre, su dati IQI del 2019, raccolti secondo la misurazione concepita nel 2014 dall'Università di Napoli Federico II. Cinque fattori di cui l'Indice tiene conto, cioè la partecipazione alla vita pubblica dei cittadini, oltre alla presenza di infrastrutture e servizi, all'attività imprenditoriale. Al tasso di criminalità e ai crimini contro la pubblica amministrazione. In regione Trieste, la città con la posizione più alta, seconda in Italia dopo Trento per la perdita di una posizione dai dati del 2009. Quarta a livello nazionale è Gorizia, mentre Pordenone risulta settima, avendo scalato 25 posizioni rispetto ai dati del 2009. Fanalino di coda regionale è Udine, che ne ha invece perse 12. Non ci sono ancora conferme ufficiali su una possibile proroga di un mese dei controlli sul confine tra Italia e Slovenia. La sospensione di fatto di Schengen, scattata a ottobre all'indomani dell'aggressione di Hamas a Israele, è、e、a divampare del conflitto in Medio Oriente. Con l'obiettivo dichiarato di prevenire eventuali ingressi di possibili terroristi attraverso la rotta balcanica seguita quotidianamente dai migranti. La possibilità che i controlli vengano prolungati. Fino al 21 gennaio resta comunque in piedi. Solo due giorni fa, Lubiana ha annunciato la proroga fino a giugno dei controlli ai suoi confini con Croazia e Ungheria, sempre all'interno dell'Unione Europea, e quindi la sospensione del trattato di libera circolazione. Non c'è ancora alcuna certezza, ribadisce il segretario regionale del SIUP Maniago. Finora i prolungamenti dice sono stati comunicati di dieci giorni in dieci giorni. Una situazione. La situazione pesante perché devono essere costantemente gestiti, permanenza e attività di un centinaio di aggregati, che si danno il turno arrivando da ogni zona d'Italia. A Trieste, ma non ancora ovunque, conclude Maniago lungo il confine tra Friuli, Venezia Giulia e Slovenia sono state collocate delle strutture container per dare riparo agli uomini impegnati nei controlli. A Palma Nova è in corso il congresso regionale di Azione con i delegati chiamati a scegliere il segretario regionale tra le due candidature depositate. La segretaria del partito di Trieste sfida il segretario del partito di Pordenone. Azione va a congresso a Palma Nova per eleggere segreteria e direzione regionale, composta da 20 membri. Candidati, appunto, Daniele Rossetti, dirigente di una multinazionale laureata in fisica e si era già fatta avanti alle ultime amministrative e regionali, e Claudio Zoll, di Pordenone, imprenditore nel settore dell'informatica. Coinvolgimento anche delle forze politiche vicine e necessità di una comunicazione chiara sui temi cruciali tra le priorità di Zoll. Riprendere i tavoli tematici locali ricchi di competenze, accantonati dopo le regionali, e fare sinergia con i tavoli nazionali nel discorso programmatico di Rossetti, assente. Calenda è impegnato a Padova. Nel 2019 correva con il PD, presente in sala con un suo rappresentante. Congresso anticipato di qualche mese in vista delle elezioni europee. In sala campeggia infatti la bandiera comunitaria. Obiettivo a giugno debuttare alla consultazione continentale, superando la soglia del 4% nel collegio del Triveneto, uno dei 5 a livello nazionale. Ogni formazione politica esprimerà 15 candidati, sarà eletto il più votato. Non è detto che il più votato tra r Orsette e Zol oggi corre. ora Poi di persona alle europee, ma fare puntate anche al voto per rinnovare i consigli comunali di 113 municipi della regione nel 2024. Congresso di secondo livello, quello di Palmanova, votano i 50 delegati membri delle direzioni provinciali elette il mese scorso, 400 in tutto iscritti al partito in regione. Per azione la necessità di ribaltare anche la performance delle regionali, quando il terzo polo unito non ha raggiunto la soglia per entrare in consiglio, scavalcato anche dalle liste antisistema: Palmanova, l i l o Montalto Monella, TGR, Friuli, Venezia、e、Giulia. E ha fatto tappa a Monfalcone la carovana della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGL, che promuove un'iniziativa nazionale di sensibilizzazione su diversi temi, dall'autonomia differenziata al dimensionamento scolastico alla sostenibilità ambientale. Il viaggio del camper della FLC-CGL è un itinerario di 30.000 chilometri che tocca tutte le regioni italiane. Domani, domenica, sarà l a volta Di Udine con un laboratorio di lettura curato da Damatra sotto la, Leo, la loggia del Lionello dalle 9 alle 13. Un'ulteriore tappa in provincia lunedì sera 18 dicembre per un incontro sul ruolo dell'istruzione pubblica in programma alle 20.30 al centro Balducci di Zugliano con la partecipazione dello scrittore Angelo Floramo. 65 anni di vita per il dono del sangue. L'Associazione Friulana Donatori Sangue li sta celebrando a Udine con la tradizionale conferenza di fine anno e la presentazione di un libro che racconta la storia del sodalizio, uno dei più attivi del paese. Un anno da record quello che si sta avviando a conclusione per l'Associazione Friulana Donatori di Sangue. Record positivi conseguiti in tutti i settori, da un più 3% sulle donazioni totali a un più 10% dei nuovi donatori iscritti, di cui 900 sono giovani dai 18 ai 20 anni, 35.600 le donazioni di sangue, di cui 7.500 in automoteca, 10.400 quelle di plasma, 2.050 i nuovi donatori iscritti. Questi e altri dati sono stati presentati nel corso di un incontro al Santa Maria. Maria Della misericordia di Udine, dal presidente Roberto Flora, che nel corso del suo intervento, ringraziando tutti i volontari, ha rimarcato gli impegni per il futuro. Roberto Flora, presidente a s s o c i a z i o n e Friulana Donatori di Sangue. Questi numeri che oggi abbiamo presentato sono numeri importanti, sono importanti non solo per la donazione del sangue, ma anche per lo stimolo a tutta la società. Che ha ripreso la società, soprattutto buona, quella del volontariato, che ha ripreso a funzionare e a lavorare in maniera importante. Questi sono risultati di una sinergia di un territorio. C'è ancora una cultura importante del dono: non è un semplice gesto, ma è proprio uno stile di vita delle persone. Ma questa è stata anche l'occasione per la presentazione del libro Donare il sangue al futuro per festeggiare i 65 anni dalla fondazione del sodalizio: un'occasione per conoscere il proprio passato e proiettarsi verso il futuro, ancora flora. Vorremmo che questo libro fosse proprio un esempio, un esempio di testimonianza della nostra storia, della nostra cultura, ma è un libro che oltre a trasmettere i valori della donazione visti dagli anni 50 in poi, fino ad oggi, ma anche una, uno spirito di crescita, un esempio in,、eh, che le nuove generazioni possono assumere. Udine Giovanni t o r m i n a TGR Friuli Venezia Giulia. Ora a Spilimbergo, dove il magistrato Sebastiano Ardita ha incontrato gli, gli studenti dell'Istituto Il Tagliamento per parlare con loro di lotta alla mafia e legalità. 200 ragazze e ragazzi dell'Istituto Il Tagliamento di Spilimbergo hanno incontrato il magistrato Sebastiano Ardita che ha parlato loro di lotta alla mafia e di legalità. Già direttore generale dell'ufficio detenuti, Ardita è stato responsabile dell'attuazione del 41 bis. Oggi è procuratore aggiunto al tribunale di Catania. Intanto c'è bisogno di far comprendere che la mafia, al di là dello stereotipo della realtà che spara, è anche una subcultura che si infiltra in tutti i tessuti i n i o i Sociali,、eh, specialmente in quelli che sono malati da una condizione di disagio. Poi occorre spiegare ai ragazzi che、eh, per prevenirla occorre guardare la realtà mh, più povera dei quartieri a rischio e a quei ragazzi fornire tutti gli strumenti per amare la legalità e la vita sociale. q u e s t o è la lotta alla mafia oggi: non solo contrasto a chi spara, a chi spaccia la droga, ma anche sostegno a chi deve tenersi distante dal pericolo e dai rischi, dalla fascinazione criminale. Marco Pelosi, docente del Tagliamento. Ormai da anni、eh, portiamo avanti delle attività di educazione civica. Fra le varie attività che proponiamo sono delle riflessioni sulla lotta alla mafia. Anche per proporgli una riflessione、eh, su alcuni articoli della Costituzione italiana, in particolare quelli che riguardano、eh, l'ambiente e il territorio, perché è un focus specifico del nostro istituto. Che cosa ti ha colpito di questo incontro? Di parlare concretamente del 1945. 40... Che q u a scuola sì ne parliamo. Ne abbiamo avuto l'occasione appunto con, quando è stata la cattura di Matteo Messina Denaro. Ma così noi abbiamo avuto la concretezza di capire cos'è realmente il 41 bis. Spilimbergo, n a t a s c a Gargano, TGR, f r i u l i Venezia Giulia. La cronaca, la polizia è a r r e s t a t o il finto avvocato che aveva derubato due anziani udinesi. Convincendole che un loro parente aveva provocato un grave incidente stradale, l'uomo è un diciottenne italiano che ora dovrà rispondere di truffa pluri-aggravata. A intercettarlo è stata la squadra mobile friulana. Il giovane aveva telefonato a una ottantenne sul telefono di casa, raccontandole di far parte delle forze dell'ordine e che la nipote sarebbe stata rilasciata solo su pagamento di una cauzione da 10.000 euro. Somme in denaro e gioielli che avrebbe potuto consegnare a un avvocato che sarebbe arrivato da lì a poco. Il sedicente legale, fatosi t consegnare orologi e preziosi, si era poi dato alla fuga. A seguito della segnalazione, grazie ai controlli con le telecamere, l'uomo è stato fermato. Con sé aveva oltre preziosi anche 1.800 euro e altri monili. Risultati poi rubati con la stessa tecnica a un'altra anziana. Il diciottenne si era poi messo alla guida di un'autovettura nonostante non avesse mai preso la patente. È stato posto ai domiciliari a casa del padre in c a m p a n i a Ora uno sguardo alla situazione meteo il cielo è generalmente sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11.00. A Trieste 9,5 gradi, a Gorizia 9 gradi, a Udine 7, a Pordenone 6,5 gradi. A Forni di sopra 4,5 gradi, a Tolmezzo 4, sul Piancavallo 2,5 gradi, a Sappada e a Tarvisio meno 3 gradi. Sul Monte Zoncolan meno 2,5 gradi, sul Lussari meno 3,5 gradi, sulla costa a grado 8 gradi. Gradi a Lignano 7 mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per le prossime ore: cielo sereno sulla costa sofferabora moderata, mentre in quanto a sofferra vento moderato da nord, nelle prossime ore zero termico in netto rialzo. Cultura e spettacoli adesso e cominciamo con la musica classica e con Francesca Dego e Alessandro Taverna, protagonisti nel cartellone della sala da concerto f a z i o l i di Sacile. Un percorso lungo la musica austro-tedesca tra romanticismo e avanguardie storiche sulle corde di un violino e sulla tastiera di un pianoforte. Potremmo riassumere in questi termini il concerto di Francesca Dego e Alessandro Taverna alla Sala Fazioli di s a c i l e Programma di altissimo impegno tecnico e non solo, che cominciava con le tre romanze di Clara Schumann, proseguiva con la terza sonata di Brahms e si concludeva con la sonata in Mi bemolle di Richard Strauss. In mezzo la fantasia per violino e pianoforte di Arnold Schoenberg, senza dubbio il brano più complesso e di più difficile ascolto. Programma perfetto per mettere in luce appunto le capacità tecniche, ma anche l'intelligenza musicale dei due esecutori. Un sodalizio, quello di Dego e Taverna, nato proprio sul palcoscenico di Sacila ai tempi della pandemia. E per entrambi i musicisti, un impegno, quello della musica da camera, che si affianca al lavoro da solisti, assieme ad alcune delle principali orchestre internazionali. Andrea b a r d a n i che è TGR Friuli Venezia Giulia. Segnaliamo ora alcuni appuntamenti culturali di oggi. È possibile raccontare Federico Tavana a fumetti? Chiude il progetto Arena Federico oggi alle 17 al centro visite del Parco delle Dolomiti Friulane di Andreis. Con un convegno dal titolo Federico Tavana e il fumetto, narrazioni a forma di nuvole. La mostra sarà visitabile fino al 7 gennaio negli orari di apertura del centro Visite. Il progetto fa parte di Sulle ali della musica Federico t a v a n i Voli spaziali nella libertà della poesia. Per il ventinovesimo Festival Ave Ninchi, teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria, organizzato dall'Associazione L'Armonia, la compagnia Quede Scalassanta metterà in scena la commedia giallo divertente, ma chi se che copa chi c d a la l stupidità dell'uomo comune di Corrado Vallerotti. Alle 20.30 in sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio a Trieste. Per i 70 anni di attività del Centro Musicale Emil Comel è in programma il concerto finale Il Dono della Pace, appuntamento alle 18.30 nel Duomo di Gorizia. Quadri danzanti dedicati a Tiepolo e al Settecento e lo spettacolo prodotto dal Liceo Coreutico dell'Educandato Statale, Collegio Uccellis di Udine, all'Educandato in via Crispi alle 16.30. La Biennale Internazionale Donna ripropone lo spettacolo In Fuga, Libera Medomine e Libera Nossa Amalo, alle 16 al Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Tra le opere d'arte, in esposizione per la mostra Respirare con il mondo. Nell'ultimo appuntamento del mese di dicembre, con la rassegna kenediana n che affianca la mostra allo specchio dell'era Kennedy, la Cineteca del Friuli presenta al cinema sociale di Gemona alle 17.45 I due Kennedy, il documentario che il giornalista e scrittore goriziano Gianni Bisiak realizzò nel 1969, l'anno dopo l'uccisione di Martin Luther King e di Robert Kennedy. Per Piccoli Pai, c h i rassegna di teatro per le famiglie dell'ERT, a San Vito al Tagliamento sarà in scena attraverso il Bosco, spettacolo della Compagnia Teatro All'Improvviso di Mantova, che racconta con musica, canto e pittura dal vivo l'amicizia tra un orso e una bambina. Appuntamento alle 17 all'Auditorium Centro Civico, domani alle 18 a Butrio all'Auditorium Piccini. Resia, nella sala consiliare del Comune alle 19, la consegna del premio Stella d'Argento della Val Resia 2023. Un appuntamento organizzato dall'Associazione Vivi Stolvizza, giunto alla ventesima edizione e molto sentito da tutta la comunità resiana. Il premio, nel corso delle 20 edizioni, ha avuto come protagonisti, tra gli altri, il rettore dell'Università di Udine Cristiana, c o m p a g n o la RAI regionale. Ivo Peci, Le Sandra s Tubero, il CAI, gli Alpini della Valle, il Vescovo di Udine Andrea Bruno Mazzoccato e Adele Martinello. Passiamo allo sport, iniziando dal basket: per la Serie a 2, Gestecco Cividale sarà impegnata alle 20 in casa contro Piacenza. Nel basket femminile, sempre di Serie a 2, del Serapu Uomen Udine giocherà alle 20.30 al Carnera. Contro Bolzano, futurosa Trieste, l a stessa ora sarà sul parquet del Ponzano Veneto. Vole a due femminile c e d i a Tal Massons alle 15.30 impegnata in trasferta a Messina. Per il calcio di Serie D, c h i a r i n Smuzzane giocherà in casa alle 14.30 contro il Montebelluna.、E、infine sono in corso in、eh, è in corso la gara di inseguimento di Coppa del Mondo di Biathlon in Svizzera dove Lisa Vittozzi ieri ha. Ottenuto il terzo posto nella sette chilometri e mezzo sprint all'Enzeride con nessun errore al poligono. La gara è iniziata da pochi minuti. Il Gran Premio dei proprietari, manifestazione ipica itinerante che per la prima volta giunge a Trieste, sarà ospitato all'Ippodromo di Montebello per la finale nazionale, appuntamento alle 14.30. E Ora le rubriche, domani sul terzo canale televisivo Rai andrà in onda alle 11.5 m la rubrica Est-Ovest, curata dalla nostra redazione e dedicata all'approfondimento di quanto avviene nei paesi balcanici e dell'ex Cortina di Ferro. Ecco il il Sommario degli appuntamenti, degli argomenti della puntata. I mercatini di Natale a Vienna sono una tradizione sfavillante e centenaria che attira migliaia di turisti. I serbi sono chiamati oggi alle urne, un voto che però non dovrebbe scalfire il potere del presidente nazionalista Vucic. L'emigrazione dalla Romania, dalla caduta di Ceausescu, un quinto dei romeni ha cercato un futuro all'estero. La corruzione in Bulgaria, un fenomeno che condiziona pesantemente la politica e la società del paese balcanico. Erenik Bechiri, regista premiato a Venezia e a Cannes, racconta le speranze dei giovani intellettuali albanesi. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.5 0 su Rai 3. E、ancora domattina, ma su queste frequenze radiofoniche andrà in onda il nuovo appuntamento domenicale, appunto, con la rubrica Vita nei Campi dedicata ad agricoltura, ambiente ed enogastronomia. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, n o n d e l l a domenica alle 8.50, su Radio Unorai, domani in apertura all'avvio di un master universitario dedicato alle nuove professionalità nel settore primario per la montagna. A seguire per la lettura dei c o r s i v o di d i c i o Damiani la leggenda e le tradizioni del vischio natalizio, per i legumi da abbinare a Natale, le tante curiosità e particolarità legate ai bagigi e ancora. per un vino di eccellenza, bisogna attrezzare un programma eccellenza attrezzare corso un un lungo vino bisogna di di Della macerazione del pigiato. Nella rubrica dei grandi alberi di scena il tiglio di Napoleone a Rutte nel Tarvisiano. Le tradizioni di cucina per la vigilia di Natale che, stando anche al nome, voleva piatti di magro.、E、in conclusione, a n d a m e n t dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio Onorai con Vita nei Campi. Udine Armando m u c i n o TGR Friuli Venezia Giulia. In regia Roberto Cavallari e Tommaso Vinoni, in segreteria collaborato Cristina Polselli. Da Maria Spezia e Rita m i g o l i grazie dell'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.